Непомеж поросних свиней, без завидків сказав би, і на громаді, щоб висловитися, то шукають майже біднотою дураків. Значить, що ж? Значить, винні в тім, що опіум для народа дякувати попові, процвітає здорово, винні, що самогон підвищується. Але тут уже щиро прохали вас допомогти нам узяти курс, та ще з гробовищем непорядок. Так, треба на ньому всі осокорі позрізувати, акацію викорчувати, а потім переорати його вздовжу поперек і роздати комнезамі під огороди. А більш такого нічого. Я, товариші, совіту, нічого лишнього на селі не призводить, бо як сам я курсант аж на гробовище проводив, то й пеня на село буде понапрасною. От і все. Я кінчив. Немудра комнезамова промова – Луною відбилася у мозку Ремера. Власне, цією кострубатою промовою було сказано все те, що кількома годинами раніше та іншими трохи словами політком говорив начкурсів. Проте відступати було вже пізно. Не склалося жодних таких нових моментів, щоб давали право на перегляд попереднього рішення і зарані вироблені тактики. «Ми змушені будемо взяти заложників», твердо й спокійно виголосив начкурсів. На представників села заява начкурсів справила враження кинутої у вікно гранати. Всі вони одразу ж захвилювалися і забалакали, а комнезам так навіть помітно зблід. І тільки голова сільради, мовчазний і трохи похмурий чоловік по заяві начкурсів став за столом і сперся на руки. «Я сам два роки Котовського ліквідував петлюрські банди», сказав він, «і понімаю, що їх треба виривати із корінем, але тут мушу сказати вам, товариші, що в селі не то, щоб хто кого вбив або контрреволюцію, яку розводив, а відомо навіть, хто що біда і скільки в кого яєць під курку підсипано. Це да. Тепер же ви візьмете заложників? Нам їх не жалко, беріть. Ну тільки трудно зі всім цим буде». «Дуже трудно. Село наше знаєте. Дуже справне у протподаткові. І на таку дяку не дуже то пристане». Після слів голови сільради нитки між сторонами зовсім порвались. на курсів сидів і ледве помітні галушечки бігали йому на скронях. У ремера очі ще глибше вгрузли і почернішали. «Діду!» – раптом рішуче покликав голова сільради в сіни – на порозі став Шостопал і уперся очима присутніх. Виносьте, діду стола на двір і скажіть секретареві, щоб приготував паперу для протоколу». Шостопал стояв і не рухався. «Ну чого ж ви, діду?» – зніяко голова. «Стола не понесу, казати не буду. Матвій знає, де солдат. Всі насторожились. «Ну-ну, Матвію!» Підступив до Шостопала комнезам. Шостопал увесь зіщулився, болізно й жалісно глянув своїми великими з-під сивих брів очима і з переконанням, весь якось так танцюючи одним плечем уперед, сказав. «Солдата гробовище брало. Пан брав солдата. Я сказав правду. Не треба мучить людей. Люди невидні, і, не докінчивши, що стопал раптом замахав руками, ніби одганяючи від себе привида, і хутко зник за дверима. Промайнула хвилька ніяковости і повної мовчанки, яку порушив начкурсів неприроднім голосним сміхом. Потім він устав, підійшов твердим кроком до голови сіради і просто перед ним став рівний і рішучий. «Що це за дід?» – запитав він, не зводячи очей з голови. Голова сільради зрозумів рішучість начкурсів як підозру чи приховану загрозу і замість відповіді вирівнявся й собі. Здавалося, от-от спалахне іскра в насиченому небезпекою повітрі і станеться вибух, але комнезам уже поспішив з попередженням. Та це сторож наш, що стопалий дід, трохи порушений, Суєтився він коло начкурсів. І не можна ж справді так загострювати справу. Одвівши на бік начкурсів, переконував його і непокоївся політком. Іскри не дали спалахнути, але почувалося, що грозового удару не одведено, лише відстрочено його на якийсь час. Коли винесли перед ганок сільради стола, на дворі вже порядком стемніло. Убогий гніт маленької лампи зі столу. Кинув горстку світла на передні лави селянства, а далі воно стояло цілинним муром, що кінчався десь аж ген на обрії. Чорні силуети хитались, витягли шиї, знову вгрузали плечі і напружено чекали. Як по якому знаку, великий натовп воднораз замовк і уп'явся очима й вухами в стіл. Громадо! глухо й ображено прозвучав голос голови сільради. Серед важкої, як у льоху, тиші. Наше село обвинувачено в бандитизму. Як од електричного туку, в чорному живому мурі, що стояв перед столом, голови так само воднораз повигрузали з плечей і подалися вперед до промовця. Серед гробовиської тиші заклякла павза. Чутно було, як видаль збоку. Фиркали курсантські коні, і невідомо де над криницею зарипів журавель. А бандитизм той звісний усім. Товариш, що приносив нам учора з курсів газети, як вийшов із села, то згинув не знати де. Цеглиною в воду пали слова голови в натоп, і колами пішли вшир в вглиб, підіймаючи знизу із дна каламутне клубіння обури. Гомін прокотився по громаді бистрий, але не грімкий з краю до краю, і десь насередині застряг і вщух. Мур стояв знову чорний і притишений, як море перед штормом, як ліс перед буревоєм, як степ перед громом. Чекали обвинувачення безпосередньо від винувальника, і воно впало просто й рішуче, кинуте з вуст начкурсів. Селянство! Ні для кого не секрет, що в ніч із учора на сьогодні, невідомо як іде, зник курсант доручених мені кавкурсів, товариш Геря Петро. Зник він при зброї і при виконанні військового наказу. Командний політичний склад кавалерійських імені товариша Буденного курсів доручив мені, шановна громадо, оголосити тут, що кавкурси не можуть не покласти в цім відповідальності й на село і змушені шукати винуватців на Зарічці. І чому так? Та тому, що курсант зник на території меж Кавкурсами за Зарічкою, дорогою за Зарічки на Кавкурси. Хоч Кавкурси й далекі від думки, що в цім винне все село, проте вони твердо переконані, що незадоволена частина села, будемо говорити просто, в даному разі, куркулі, мститься. Мститься в першу чергу за те, що ми допомагаємо вашій сільській владі правильно урядувати, сприяємо незаможникам перевести земустрій, дбаємо про світу, шевствуємо над селом. А це вже зовсім не в інтересах багатіїв. Знаючи, що село живе не одними думками і не одними настроями, скликали ми сьогодні сільську громаду для того, щоб об'єднати всіх чесних громадян в одне ціле – перед лицем відповідальності і щоб громада подумала, щоб пошукала проміж себе бур'яну, вирвала його з корінем і видала нам. Бо не так військова влада змушена буде вжити рішучих заходів. І знову від стола і в темінь муру вникла павза. Ремер у сутінках убогого світла від лямпи, помітно зблід. На його думку, багато з того, що виговорив начкурсів, було сказано не так. Не треба було гостро випинати питання там, де воно й само надто загострювалось. На дещо треба було тільки натякнути, інше треба було зовсім обминути мовчанкою, а взагалі ж не треба було кінчати погрозою ні в якому разі. Що мають значить зараз у голові селянина рішучі заходи? Він їх зрозуміє тільки відносно себе, своєї сім'ї свого господарства. Він уже думає не про те, як би допомогти справі, а лишень про те, як би вигородити самого себе. Проте Ремер на цей раз трохи помилився. Не встигла пав зачеркнути ще краю громади і повернути назад. Якийсь передній передніх лав уже виступив дідок Кожусі і великій баранічій шапці на голові. Він рушив до столу, ідучи... Переставляв поперед себе ціпок, так, ніби боявся в темноті потрапити на яму, і поволі наблизився до столу. Перед самим столом дідок круто повернувся обличчям до громади, а спиною – до президії, і велика хімерна тінь його, як гори в долину, впала в темінь на чорний живий людський мур і захиталась по ньому. Дідок не просив слова, не звертався до президії. А звівши перед руку з почав ж бурляти хріпкі, натруджені, але переконані слова просто в громаду, як камінці воду. І громада слухала його, причаївши дух усім своїм єством, не зміняючи навіть застояної ноги. «Люди добрі, чи то пак громадо?» – почав він. «Виходить так, робили на пана, тепер буцімто й на себе почали вже». Добре, горбом робили тоді, горбом робимо й тепер. Значить, горб зостався тільки для самого себе нібито. Нехай, тепер же далі. Скільки я себе пам'ятаю, і батько мій себе пам'ятав, і дід мого діда пам'ятав, усіх і завжди легали налогом. Добре, що ж виходить? Землі прибавилось, але й людей прибавилось. Та чи правди, чи право прибавилось нам, питаю я. Чи, може, й тепер ще тої невірної правди треба скати? Бо, мовляв, є записана вона десь. Та, либонь, книжка та вдяка загубилася. Ось робить роби, давать давай. Добре, бо без того не може государство существувать. Правда. Та чи може, чоловік за все одвічать? Ні, не може. За що може, за те може. А за все ні? От тільки що було сказано куркулі. Добре. Дідок повернувся в бік президії, і його ціпок звівся над столом, як один велетенський палець цілої громади і уперся просто в президію. Тільки ж як із куркулів ти хочеш одвіту, то нащо скликав усю громаду? Нащо сполохав проти ночі сем'ї, клепав у дзвони. Чи ти думаєш, як допався до шнура від дзвона, той би на гвалт, коли тобі запопало? Ти молодий та розумний, а послухай ти мене, старого та дурного. Я вірю, що ти на мене злоби не маєш, а я на тебе й того менше. Так ти ж розберися з ділом, так ти ж дай порядок. А потім роби. От ти сказав, село буде одвічать. Добре, а я тебе питаю, за що буде село одвічать? Що солдат загиб? За це мусить одвічать той, хто його збавив. А не чуть усе село, та й то, чи є ще кому одві держать. Чи може одвід у того треба скати у самого, не проти ночі, будь згадано. Чортового кума. Але про це я не буду говорити. Либонь – це діло чоловічої совісті, Але права такого ніколи не може бути, щоб громада геть за все відчитувалась. Громада чоловіче – велике діло. І коли зібрав по-дурному, то й діло твоє дурне буде. От що? Тепер же наприкінці громадо Скажу, що я отут і так, недаром, ой ні, Матвій Шостопал вештався помеж людей та гомонів, що гробовище солдата брало. Він хоч дурний, а чує, Матвій почує там, де ніхто з нас не почує, а він шкурою почує, і я на нього вірю. Хоч і людиною, чи богом, чи чортом, а за лиха солдатові. Тільки на гробовищі. Я сам не дуже то попам вірю, та не більше й вашим митрошкам, що під гармонію виспівують. Не цілуй мене, бо я не богородиця. Безстрамники. Кажіть же толком нащо зібрали громаду, бо вже пізно, а ми ще від вас нічого й не чули. Дідок повернувся. І його велетенська тінь рушила від столу і поповзла просто в темінь поверх чорних силуетів і кудлатих баранячих шапок вперед, на людську рухому стіну. Легкий під задоволення пробіг по громаді. Чутно було, як дехто откашлявся, і весь натовп, як величезний волохатий тулуб ведмедя, заворушився, загув і зарухався. На виклик з одного боку. Було кинуто виклик з другого, і тепер мав розпочатися своєрідний і, як видко, довгий герць. Начкурсів щипав вусики на губі, і по ньому видко було, що мав велику охоту відповідати. Але ремер на хвильку нахилився до нього і зашепотів щось на вухо. У відповідь Начкурсів тільки хитнув головою і, поклавши лікті на стіл, сперся на нього і застиг. Обличчя голови сільради, освітлене лямпою з одного боку, здавалось намальованим крейдою на чорній дошці, суворе і замкнене. Лише комнезам помітно перебував хвилину за хвилиною. Він йорзався на ослоні, запускав пальці в чуприну і весь час голосно зітхав. Ремер спокійний, чіткий, стояв спершись однією рукою на стіл – і влучав слушної хвилини, коли громада, розворушена виступом дідка, заспокоїться трохи і затихне. У тактовному своєму слові він мав спростувати дещо з того, що щойно говорив начкурсів, а головне – дати просту, авторитетну і переконану відповідь дідові. Ремер почував, що справа може затягтися, і вирішив ставити питання тільки так, щоб воно не мало двох відповідів. Не викликало довгих суперечок, але щоб не було воно й надто прямолінійним, не прибрало форми ультиматуму. Завдання було не з легких. «Товариші селяни!» – почав Ремер, коли громада трохи притихла. «Кожен із вас уяви собі, що це зникне просто собі курсант Петро Геря, а, скажемо, твій син, чи твій брат, чи твій чоловік, чи, може, батько малих дітей». «Ну от тоді воно буде ясніше. Це зникла не машинка, не опудало у військовій одежі, а чоловік, у якого десь, певно, є кусок поля, покинути хазяйство, свої надії, свої мрії, своє життя. І от він загинув. Де він загинув? Як він загинув? Ніхто нічого сказати не може, бо нами пророка нема, та й ніколи нігде його не було». Проте шукати, думати, докопуватись, робити висновки – ми не тільки маємо право, але й мусимо. Ось тут дядько казав, що курсант загинув на гробовищі. Не спорю, може й там, а може й ні. Хто знає. Далеко важніше, від чиїх рук він загинув, з якої причини. Ось що дуже важно. Коли б він йшов і раптом з ним приключився удар чи розрив серця, Одним словом, його спіткала нагла смерть. То обшукавши все гробовище, ми б знайшли товариша. Значить, не це. Коли б його злочинці пограбували, ну, припустімо, навіть ще убили, то труп його ми знов би таки знайшли. Бо злочинцям зовсім не з руки тягатись із трупом, зволікати час, коли їм треба швидше замітати сліди злочину. Навіть коли б злочинці... Закинули труп у річку, то в такі, як наша річечка, його досі вже знайшли, бо на милині нагрічають горобця уховаєш. По всьому видко, що розби тут ні причин. Що ж тоді, друге? А є ще одна, більш тонка робота це та, на яку Ласі бандити, що не задоволені содянською владою, її земельною політикою. Одного знаєте, розкуркулили, у другого лишки вибрали. Третьому замустрій молить душу, а четвертий і справді вже мастак з великої дороги. От вам і є вже четвірка людей на все готових, тутешніх, своїх, ріднесеньких, що знають всі ходи й виходи, що можуть засісти, збавити чоловіка і не занести, а завести його на кілька верст у друге село і скинути провалля. І все це тільки тому що вони, бачте, незадоволені цілою владою. Вони, крім того, що злі, ще й дурні. Бо вбивши одного курсанта, вони не вбивають влади, зате саме себе видають з головою. Вони заподівають смерть неповинному чоловікові, роблять десь сиріт, сиротять старого батька і матір, розводять старців, плодять злидні, дражнять військову владу утворюють відповідальність для цілого села і викликають обурення серед ваших же синів і братів – червоноармійців. І цілком зрозуміло, що червоноармієць вимагає тепер суворої кари, а злочинець мусить її понести. І хто скаже «ні». Одно у всьому цьому є досадного, що пізньої пори ми в село приїхали і на ніч людей зґвалтували. Але що ж робити?» Треба шукати свіжих слідів, доки пилом їх не занесло, пісочком не закурило. А громаду ми скликали не на те, щоб вона отвіщала, а щоб допомогла нам розміркувати, порадила. Бо правду казав тут ваш товариш. Громада – великий чоловік. Ось до цього великого чоловіка й удалися ми. Ми не просимо громаду, щоб зараз вже взяла нам і виклала злочинців. На. Ні. Ми міркуємо так, що може в кого є яка підозра, чи може хто щось зна, та не наважується сам сказати. А може для цілої громади одразу ж ясно, що винні тут ніхто інший, як ті, той ті. Може вона скаже в один голос «Беріть їх собі і дізнавайтесь одних усе, що вам треба, бо це їхня робота». Але ми бачимо, що не бідняцтво. Ні середняцтво нібито таких людей не знає. Отже, справа зістається нез'ясованою, і підозра наша, хоч не на певних людей, так на певну частину села, лишається. Через те ми й кажемо, що візьмемо заложників і будемо далі самі шукати винуватців. Ми запевняємо, що волосинка не спаде з голови заложників, коли ми знайдемо винних, і тільки коли не знайдемо, їм буде важче. Тепер я гадаю, що нашої заяви на громаді було досить, і що коли громада нічим не допомогла нам, то не через те, що не хотіла, а через те, що не могла. Ремер закинув назад своє густе, як шапка волосся, і сів. І знову війнуло тишою з боку громади. Ця тиша не давала навіть натяку на те, про що думає велика чорна колективна голова села. Глибокі зморшки поврали її чоло, і брови похмурились над глибокими очима, а під широким масним лобом плуталась уперта, повільна, мовчазна думка. «Еге, це існує інакшої! Цей прикидається добрим та щирим, а він лисиця! Бережися, лисиці!» Бо вона гірше за вовка. Нащо москалів навів повне село? Раптом вирвався з темряви чийсь обізлений голос. Цей голос і цей вигук стали за сигнал до загального рушення. Десяткам десятків людей, що стояли досі мовчки, мовчанка стала далі нестерпучою. Вони, прорвавшись в одному місці, рушили з гуком, з гамом, як лавина, як повінь, все заповнюючи шумом люттю і гуркотом. Якась маленька гостроносенька бабка серед загального галасу, як пір'їна на греблі шумовила, з місця закрутила, завертілась, підбігла до президії і так застукала кулаками в стіл, що лямка затанцювала вгору і вниз, як на ниточці. Їй бабчин верескливий голос зайшовся брехом сирени серед низьких гудків чоловічих горлянок і в'ївся в президію. У мене телиця здохла, а ви прийшли до смоктувати злидні з хати. А не діждете ви, хіба через мертвий поріг переступите? Де ваш Бог? Де ваш чорт? Де ваша совість? Ви з циклями дітей хрестите. Одного вхопило вже гробовище, і всіх перехопає. Чуєш ти, комисаре недорізаний? Чуєш? Так огонь на пожежі шухає від краю до краю, Як часто з непорозуміння Вибухає обида І братерська пристрасть та гнів. Падають крокви, Повстають у темі ночі Огненні стовпи, Вибухає іскрами жаровище І лопають від спеки шкла. Ремер стояв білий, як крейда, І розгублений, як дитя серед натовпу. Цього він не сподівався. Твердий клубок Застряг йому в горлі і боляче терплись скроні. На голоси вигуки приїхала чота курсантів на чолі з кошельковим. І трохи віддальнато опуспинилась. Здавалось, під'їхали пожежники, зачавкали помпи, залопотіли перші струмені води по полум'ю. І пожежа почала здавати. Вогонь заскавчав, скрутився і натомість попливло біле клубіння в'язкої пари. Громада потопталася ще трохи, порвалася на шматки і чорними купами почала розповзати стежками й дорогами на кутки. Десь уже здалека гармоніст гвалтував гармонію і вів якоїсь верескливої, неприємної музики. Під ранок з села повели призначених Семена Голобородька, Малетія Нуду, братів Гаврила й Петра Мовчанів, Касянову Удову і Гордія Дергу. Сього шість чоловіка заложників. Розділ сьомий. Вітер крутив полами, пригинав дерева, і вихрив, і ніс. Ледве помітний дощик сіявся над гробовищем, в'їдався в трухле дерево хоростів, сльотився над могилками. Червоніли якісь осінні ягідки між пожовклою травою на горбках, шуміли віти безпорадно. І тужно, над ровами, низько висло небо над землею. Ступала осінь на могилки, чіпляла за хрести, розчісувала тополі акації, трубила в розчинені двері склепу. На гробовищі було порожньо, тужно і сумно, наче вся земля вимерла, тільки вітер правив над нею дику і журно панахиду. То плакав, то сміявся. З під високої горішньої огради. Випростала сіра зігнута пустать, босе без шапки, і пішла гробовищем донизу. Сіра полотняна сорочка, мокра як хлющ, прилягла до її старечих плечей і набрижилася вздовж спини. Вогке волосся на голові пасмами поприлипало до скронь, а на тім'ї крутилося і рвалося од вітру. Молокасті очі дивилися понад землею, мокрі губи ворушились і шептали щось. Вітер загрібав жмені дощового піску і кидав йому назустріч обличчя, просівав крізь сорочку, жбурляв межі очі. Чоловік ішов і зашпортувався, припадав на коліна і знову йшов. Біля одної могилки він спіткнувся об повалений хрест і упав на руки, знеможено підвівся і сів. Рука помацки полізла вниз по нозі до пальців і, відкладаючи їх, почала рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, шість. Ха-ха-ха. У Матвія шість пальців. Матвій шостопал. Матвіїві не дають їсти. У, -у, -у, -у, -у, У. Раптом дико завив він. Голос божевільного? Вплівся з пориванням вітру і полетів униз до склепу. Не чулось у цьому голосі ні скарги, ні гніву. Жодного чоловічого почуття, крім дикого, голодного, вовчого вою. Раптом чоловік перестав вить. Хижо з сторогою озирнувся, бистро зірвався на ноги і, як звір перед нападом, пригинаючись худким кроком подався вниз. Тепер йому очі... Загоріло жадібним огнем, обличчя витяглося і загострілося. Рука посудомленим рухом пірнула за пазуху і, намацавши там щось, міцно притисла його до грудей. «Заріжу!» Раптом розітнувся над гробовищем божевільний крик і старий побіг щосили до склепу. «Ріжу!» – підхопив вітер і всією тяжкою вагою погрози жбурнув межі хрести. Чоловік як вихор біг до склепу, а склеп налітав на нього облуплений, сірий і байдужий, непричетний ні до чого. Біля самих дверей, дужим подувом вітра, божевільного крутнуло і збило з ніг. Він ударився одвірок, він упав на коліна і так попов середину склепа. За порогом рука нашпортнулася на розбиту пляшку, і кров зацебаніла йому ручким струмком із долоні. І здавалось, єдине живого, теплого і чоловічого, що зараз було тут, це кров, що, витікаючись поміж пальців, парувала рожевою легенькою парою. Посеред склепу божевільний підвівся, і, шукаючи чогось очима подолівці, затис рукою рану. га Раптом скрикнув він і кинувся в куток під облізлу ікону. А. -а Там, десь під сміття і ржавою гадючкою круглилося товсте залізне кільце, прогнане крізь тяжку камінну ляту. Старечі скривавлені пальці вп'ялися в нього, і все тіло напружилось у неймовірному зусиллі. Хруснуло в суглобах від першого напруження, нап'ялися жили на шиї, і голова затремтіла дрібно. Як осикови лист у погоду. Ляда глухо застогнала, ляда піднялася на палець понад краями, але старечі пальці почали поволі розгінатись, як підкова в руках силача, і ляда знову тяжко впала назад. Легенький порох знявся по краях і тут же м'яко осів. Божевільний, як підкошений, упав на землю, і голова йому звісилась через руки на ляду. Кров з долоні веселою калюшкою попливла до чола і посмокталась у волосся. Можна було думати, що серце від напруження порвалося божевільному, і він умер. Такий він лежав непорушний, білий, із зачиненими очима. Божевільний не рухався кілька хвилин. Нарешті повіки над очима хітнулись, зрігнули і очинили пару налитих кров'ю каламутних очей. Груди набрали повні легені повітря і уп'ялись над нужденним приплющеним тілом, як гора. Всю постать посудомило і відпустило, а скривавлена рука посунулась на бік, шукаючи опертя. Сині губи з закиплою на них кров'ю заворушились, беззвучно зашептали щось самі до себе і якась ніби стороння сила взяла і посадила діда на ляду. Тепер він сидів страшний, як привид, як гробовиська примара. Очі з глибоких ям блищали болотняними вогниками. Кров рудою плямою зліпила волосся на скроні і рубіновими краплями скрапувала на бороду. А рідка борідка здавалася сивим тоненьким дротом, сторч натиканим у підборіддя. Божевільний посидів трохи, так, ніби справді збирався з думками. А потім раптом увесь подався наперед, витяг шию і почав швидко нюхати, часто й дрібно вдихаючи і видихаючи носом повітря, як пес, що попав на свіжий слід звірини. Він нахилився і обнюхав ляду, вогкі стіни внизу під образом, а потім, повзаючи на колінах, почав обнюхувати долівку в склепі. Раптом його очі спинились на чомусь, і те, що вони побачили, Змусило їх спочатку загорітись, а потім погаснуть, так, ніби побачене вже безслідно пройшло і пішло кудись далі в глиб, болізно дряпаючи мозок, викликаючи в ньому сприймання. Чоло зближилося у неймовірному зусиллі опанувати враження. Краплі поту виступили на лобі і заблищали навіть під ріденькими вусиками на губі. Божевільний болів якимось психофізичним болем, потягувався всім своїм тілом і глухо стогнав. Нарешті божевільний подався коліньми вперед і, скрикнувши «Га!», всім тілом упав, як яструб на чайку, на щось таке маленьке, на блискучий загадковий предмет, що й був причиною його надлюдської муки. «Ха-ха-ха!» – реготав він, Качався по долівці і міцно притискав обома руками до грудей свою знахідку. Вітер кидав у розчинені двері склепу, цілі снопи дрібно сіяного дощу, рвався й вив і стогнав у причілках. Хмари низько пливли над землею, переганяючи одна одну цілими огромами горами, прориваючись і виростаючи, як вали на морі у шторм, як повінь як лавина з гірських верховин. Божевільний вийшов із склепу. Він ступав, притиснувши руки до грудей, так, ніби ніс у них усі скарби світу, долю людства, або любов і сльози і радості своєї матері. Коротенькі товсті почвари, шості пальці на ногах, намагалися й собі ступати м'яко й обережно, так, ніби від них залежало донести той скарб цілим, і не зрадить його. Здавалось, безум і надія всесвіту горіла в очах божевільного. Він пішов от склепу, просто вниз до перелазу. Перелізаючи, балансував, випинався як вуж, аби тільки не пустити рук, не братись руками за перелазу, не впустити скарба із рук. От перелазу божевільний звернув ліворуч і подався просто на пустир. Вітер повернувся – «Іду вже в спину». Він зібрав волосся з усієї голови в один пук і стріхою викинув його наперед лоба. Божевільний попростував через пустир в напрямі до кав-курсів. На воротях божевільного спинив вартовий, уражений з його надзвичайного вигляду, скривавлених рук і обличчя. Але божевільний не спинився. Він показав очима на затиснуті руки і пішов далі. «Не займай! Мені старший треба!» Вартовий покликав випадкового курсанта і здав йому діда. «Проведи ось до вартового по роті! На щось старшого питає!» Сказав і розсміявся. Дід неприязно глянув на вартового і мовчки пішов слідом за курсантом. У вартового по роті історія повторилась. Божевільний нічого не хотів говорити – тільки знову показував очима на затиснуті скривавлені руки і вимагав. «Мені треба найстарший, полковник!» Хтось із присутніх курсантів порадив розчепити старому руки і глянути, що там є. Але божевільний так зіркнув нарадника, що той умить заступив чиюсь спину. «Що в тебе в руках? І нащо тобі, полковник?» – допитувався вартовий. Але божевільний знав одно – «Не замай, веди полковник!» І більше нічого. Нарешті таки вартовий пішов до начкурсів і розповів йому все. Начкурсів велів пустити до себе діда. «А чого б ви хотіли, дідуню? запитав він божевільного, коли той зайшов до кімнати. «Сідайте, будьте ласкаві!» Матвій низько вклонився, і страшенним напруженням, пригадуючи слова і ледве в'яжучи їх докупи, але з великим піднесенням, скаргою й мукою в голосі, моментами, здавалось, як дуже багатий психічно чоловік, моментами, як загнана бездомна собака. Він сказав начкурсів: Матвієві не дають гами, Матвієві спати нема, пан мати пальця різав, сказав мати. Матвій шість пальців буде. Він гнався, хотів Матвія мертвий. Бе, бе, бе, щоб Матвія ховали. Обід був, співала півча. Споди помилуй. І тепер хоче Матвія мертвий". Так, у різать, сказав Матвій. Різать його на клапоть. Пальці різать, уші різать, очі довбать а його говали. «Бев, бев, бев! Матвій пиріжки їсти з м'ясом! О!» Матвій закінчив і, рознявши пальці нарешті, подав начальникові скарб, що так пильно ніс його сюди. Ніс і обороняв і нікому не погоджувався навіть показати його. Обличчя витяглось у начкурсів при виді того скарба. «Вартовий по роті!» Покликав у ту ж хвилю начкурсів трохи незвичайним для себе голосом, і одночасно вихопив із рук божевільного маленький блискучий предмет, а божевільний, ніби виконавши все, що йому належало, одійшов до вікна, взяв на луці горністову трубу, що лежала тут, обережно глянув її і, раптом, приставивши до губів, з усієї сили дико затрубив. Потім так само раптом одняв трубу від рота, похлопав по блискучому циліндрі і, весь засявши, звернувся до начкурсів. «Хороша труба!» е В цей час на порозі, ледве стримуючи посмішку, з'явився вартовий пороті. по роті. «Негайно попросіть сюди політкома!» – сказав серйозно і навіть трохи суворо начкурсів. «А цього дідуся завести до ліпкома на перев'язку, а потім до завхоза!» щоб видав йому якусь одежину і нагодував, а після всього привезти його знову сюди. Тепер уже у вартового обличчя витяглось одне сподіванки, і він, трохи перебільшено, навіть зенькнувши острогами, відповів. «Слухаю!» Кругом і вийшов. За кілька хвилин двоє курсантів повели діда з кімнати, а слідом за ними у двері до начкурсів застукав політком. «Здравствуй, товариш Ремер! Вибач, що я, дружище, не зайшов сам до тебе, а покликав. Розумієш, тут така історія!» І, не докінчивши, начкурсів подав політкому від дідів скарб. «Що за дурниці?» – відповів Ремер, беручи з рук начальника маленький предмет і, бистро оглядаючи його. «Іншим разом я тебе покличу. Ну і погодка ж сьогодні. Але що це?» Це жетон, виданий курсанту за стріл по меті. «Так», – відповів Начкурсів. По сірому бритому обличчю Латиша пропливла легенька хмарка. «Де знайшли?» – запитав він. «Якийсь божевільний дідок приніс, мокрий увесі в крові, і, здається, зовсім божевільний. Більш поки що нічого не знаю». Я послав перев'язати йому руку, нагодувати й одягти. Може, він трохи опритомніє, а тим часом і по тебе послав. Будемо вже разом дізнаватись. А де він же то навзяв? запитав політком. Я його ще не розпитував, відповів нач курсів. Обидва замовкли і замислились. За півгодини вартовий привів божевільного. Тепер він виглядав інакше. Крові на обличчі і у волоссі вже не було, але стояв він у тій самій мокрій сорожцій штанях, що й був. «Так, що шинилі не захотів одіть, товаришу начальник, каже, потому не солдат він». Божевільний на підтвердження закивав головою. Начальник отпустив вартового і звелів нікого не пускати до кімнати, а сам звернувся до божевільного. «Сідайте, дідусю!» Але божевільний замотав головою. Ні, Матвій Ундер. Він зна. Ні. Ну да, сідай, пожалуйста, дєдушка, втрутився й політком. Але Матвій знову замотав головою, хоч потім, трохи помисливши, раптом з розгону сів на підлогу. Слухай, дєдушка, запитав політком, де ти взяв цю штуку? І показав божевільному жетона. «Я ні. Його пан брав, нема солдата, пропав. Бев, бев, бев, гробовище брало. Вночі солдат йшов, пан гнав солдата, брав до себе. Цей солдат сміявся, казав «Ні». Стара історія, поворухнувся в кріслі надшкурсів. «Де взяв дідусь, розумієш? Де взяв? Де оце було?» Знов показав він божевільному жетона. «Там! Гробовище! Я!» Божевільний почав показувати, як він нюхав. «Там! Він село бумагу приніс! Йому черемхи давав я!» Політком раптом підвівся. «Веди туди!» І подав божевільному руку. Ефект був несподіваний. Божевільний миттю схопився. Взяв політкома за руку і одразу ж потяг до дверей. Не встигши навіть одягти шапки, політком штовхнув ногою двері і так пішов за божевільним, кинувши назад нач курсів. Ходім, поки в нього ще працює пам'ять. Візьми пару хлопців із собою. Очевидно, він десь знайшов цього жетона. Не треба губити свіжих слідів. В канцелярії задивування було пловне. Весь її актив... На чолі з машиністкою, хоч був це грубезний курсант Гордієнко Антип, обмірковував останні події. Якийсь питомий такій професії людей нюх, поснував уже химерну і одночасно правдоподібну павутинку між таємною історією з герею і божевільним дітком. Не дивлячись на успішну роботу антирелігійного гуртка при клубі, гробовище, однак, не сходило з вуст. Ніхто, звичайно, не вірив. Кожен з обуренням откидав на думку таку. І все ж кожен визнавав, що щось тут є. Проте, коли на порозі канцелярії з'явився божевільний дід, за руку з політкомом, а за ним начкурсів, і всі троє вони пішли просто до виходу, канцелярія вщухла. Машиністка дрібно затаратурила на машинці. Решта канцелярійного штату низько понахилялась над столами. Аж поки дивовижна трійця, з божевільним на чолі, не вийшла за двері. Після того штат як бурею підняло з-за столів і наче осінні хмух наліпило до вікна. Через порожнє подвір'я просто добрами подалися всі троє, а по дорозі до них приєднало ще двоє людей – комроти, товариш Кошельков та перший ліпший курсант із вартової з гвинтом на ремні. Прочинились ворота, і всіх їх п'ятьох проглинув сірий, замжичаний пустир. Небо стояло кольору води з болота, вітер перемішав усі бийстрі огроми хмар і рівне ріденьке тісто, потім розлив його від добрію до обрію і вщух. Дощик ледве сіявся крізь попелясту палену туману, а сонце, здавалося, ніколи й не іскрилося над цими убогими перелогами. Попереду за тьмяною наміткою туману, ледве манячило обмокле гробовище, струшуючи звіт своїх водоспадами краплі дощу, коли на гілку сідала випадкова дурноверха ворона, божевільний повів усіх просто до гробовища. Біля перелазу він раптом спинився і, не пускаючи політком вої руки своєї, заговорив переконано і з хижими вогниками в очах Ти не бій! Ти йди. Матвій піде перед. У Матвія є о. І божевільний витяг за пазухи старого поржавленого ножа. Видко було, що ножа перед тим старанно й довго точена об камінюку, бо лезо блищало рівчаками грубого точила, місцями зазублене, як на серпі. Матвій буде різать. У. По той бік перелазу. Усіх позасвідомо пройняло настроєм божевільного, так, ніби кожен був готов зустрітися з невідомим ворогом. І здавалось, що ото -от тот із-за кущів вирине той хтось, і почнеться герць на життя і на смерть. Вухо ловило найтише шарудіння, В кінці пальців і ті, здається, прислухались. Коло склепу божевільний спинився і, вп'явшись очима у двері, прошепотів. Там кожен міцніше стис у руках зброю. Пошепки, більше рухами, ніж словом, політком наказав курсантові лишитись біля склепу, на варті, а саме, зрештою, з револьверами в руках, зайшли до склепу. Назустріч війнуло своєрідним пахом пустки, одвічним спокоєм гробовища і позасвідомою легенькою тривогою. Божевільний припав до землі і, нюхаючи повітря, Поповз уперед, перед, посеред склепу, там, де раніше він знайшов жетона, спинився, тицьнув нову землю пальцем і проказав: "Тут". Потім колінимий подався просто до ляди і вчепився обома руками за кільце. Але в цю ж саме мить дужі руки на охопили ззаду божевільного, а політком, зі зручністю хірурга при складній операції, в ту хвилю заклав йому в рота чіпка з її хустки. Кошельков заклав божевільному під пахви пояса і затяг іззаду петлю. Без жодного слова, без зайвого руху моментально лежав уже божевільний зі зв'язаними руками і ногами. І тільки тепер політком полегшено зітхнув і пошепки озвався до решти двох. Жалко, дідка, їй право жалко, але що ж робить? У нього одне на думці а в нас зовсім інше. Хтось там мусить поступитись. Тепер, товариші, давайте підіймемо ляду. Двоє взялося за кільце, і тяжка гранітова лята, глухо застогнавши на петлях, підвелась надрямою настільки, що ремер підклав під ляду завалящу цеглину і взявся сам помагати решті зводить тяжкий граніт. Нарешті... Вагу ляди було переможено, і там, де досі покоїлась, позеленіла від часу камінюка, відкрилась темна глибока дірка, достатня для того, щоб в неї проліз зігнувшись чоловік. Льохом і погрібними грибками пахнуло зсередини, а поміж із тим, ще чимсь терпким, прогірклим і неприємним. Кляну щастю, прошепотів начкурсів, що тут пахне самогоном або щонайменше стиглою закваскою. «Побачимо!» – відповів політком, і, взявшись руками за краї ями, спустив ноги на весь свій присадкуватий зріст униз у темний отвір. Ноги торкнулись чогось твердого і стали там. Тоді політком, звільнивши руки, усім своїм корпусом подався в яму. Блимкнув вогник кишенькового ліхтарика з вогкої темряви, і глухо зсередини прогучав і голос «Спускайте за мною! Тут сходи!» Розділ восьмий У хаті було душно і накурено Сизий дим пасмами хитався від стіни до стіни Завивався вгору і клеївся до стелі Самогонний дух, як пекельний гріх Просякав у кожну пору людського тіла дурмани дурманив мозок. Проти покутя в кутку стояв перекинутий догори днищем почонок, заставлений жовтими пляшками і одноманітною закускою, капуста, огірки, хвости й голівки від оселедців, недоїдки чорного хліба і зубки часнику прикрашали його, компанія з чотирьох чоловіка з гамом і реготом полуднувала, крім знайомих уже нам горбання і чорного парубка. Там гуляло ще двоє сп'янілих з перехресного шляху людей. По хаті снували сутінки, а компанія щойно починала добирати смак у гулянці, і Горбань раз у раз нахилявся під стіл, щоб поставити спорожнілу пляшку і витягти звідти повну. За одним разом Горбань затримався під столом довше звичайного. «Хлопці!» – прохрипів він звідти. «А тут уже хлопці порожньо!» «Треба комусь лізти на склад!» Компанія зустріла подану горбаним зівістку реготом, гупанням по долівці і свистом. «Саме полізай! Завхоз бездокументний!» Ревнув чорний парубок до горбаня і під регіт решти, взявши за боки перевернутого бочонка, отсунув його насторонь і з-під бочонка визирнула невелика деревляна ляда в долівку. Горбаньку медно повернув свою велику голову до чорного і огризнувся. «Проковтний язик Алексію! государ імператор Проживає зараз по моєму паспортові! А ти, кажеш, бездокументний!» Компанія ж присіла, регочучи з дотипу горбатого, а тим часом він схилився вже над місцем, де раніше стояв бочонок. Велика деревляна ляда пропищала на іржавих завісах і відкрила в долівці чорну чотирикутну яму в льох, куди й почав спускатись, спотикаючись по драбині Горбатий. Очевидно, там і був склад. «Подивися заодно і до бубнового валета!» Гримнув навздогін Горбаневі Чорний і знову зайшовся разом із рештою божевільним реготом. Здавалося, маленька тісна хижа от-от розсядеться зсередини від гуку чотирьох здоровецьких горлянок та від грюку чотирьох пар дебелих ніг. Стеля дрижала, а маленькі запітнілі вікна, й дзвонили, як чарки на таці. Гулянка доходила краю. «Я хочу говорити із красною вармією!» – раптом виголосив чорний і, похитуючись, виліз на ослона. «Зараз же ведіть мені сюди Красну армію! Супка й, мама!» Він розставив на ослоні ноги, запустив свої руки в кишені шкурятянки і витяг звідти по Ноганові. Люфи обух він направив просто на чорну яму в Льоху і почав глацати собачками. В цей саме час із отвору ями висунулась велика кудлата голова Макара Горбатого. І побачивши просто себе люфи двох револьверів, миттю ж перелякано сховалася назад. Скажений регіт зверху вибухнув, як граната в воді, розкидаючи снопи бризок і пінячи холодну вільгу. Двоє з очайдушними обличчями, тримаючись один за одного, полізли просто на голову Горбаневі в чорний отвір льоху. І в ту ж миті з глибини льоху почулося глухе падіння – дзвін розбитого шкла і прокльони горбатого. А парубок у шкурятянці стояв на ослоні, навівши люфи револьверів у чорний отвір ями, і реготався. Чадний каганець на камені, що його майже непомітно було завидно, тепер розгорівся, ніби й мазав жовтим брудним світлом стіни, піч, бочонок, стіл і силует чорного парубка на ослоні з револьверами в руках. Коли б стороння людина крізь запітнілі вікна хижі заглянула, хоч на мен сюди, вона утікла б, певна того, що має діло з криміналом, але навкруги хижі було тихо і порожньо. Вітер припав вокими грудима до землі і дріма. Сонце дотлівало за хмарами, невидиме, сповіщаючи про себе лише легенькою рожевою смугою на заході, вітаючи свого ворога, тумани що почали обкутувати білими паленами продриглу землю. Десь далеко на селі мукала за одлученим телям корова. Осіннім вечорінням вечоріло на дворі, а в хаті, як на сцені, мінялася дія за дією, і вже йшла нова. Вона додавала і нову дієву особу, і це був ніхто інший, як геря. Схудлий, оброслий, густою щитиною, він стояв під люфами двох револьверів чорного парубка в шкурятянці і щулився. Щойно витягнений з глибокого льоху геря кліпав очима, бо не бачив уже кілька день під землею навіть такого убогого світла, як це. Міцно скручені за спину руки були прив'язані йому до ніг, перевинутих шнурами так, що він ледве міг ступити ними на чверть кроку вперед. «Сідай!» кричав чорний до Гері. «Зараз я буду вчити тебе, як лазить до чужих дівчат і не рвати штанів об перелази. Красна армія всіх сильній? Так пусть же красна Ха-ха-ха!» Хрипко проспівав із наголосами чорний і розреготався. «Ну, що ж ти, знав, Кажи, хто кричав отут тоді, коли ти воду пив. Геря, ти проклята! Чого ти мовчиш? Парубок у шкурятянці загубив на ослоні рівновагу, оступився і поточився вниз на долівку просто в напрямку до гері. Руки з револьверами замоталися йому над головою з боку на бік і зацокали собачками. Спинився парубок просто перед герею. Обличчямо до обличчя, червоний і налитими кров'ю очима, зі злісно викривленим видом і з усього розмаху коліном ударив герю в живіт. Від несподіваного удару і гострого болю в животі Герря поточився і упав просто на руки одному з компанії. Той силою діпхнув його на руки другому, а той третьому, і знову до першого почав літати геря, як мняч здобуваючи стусана за стусаном. Заскакало перед обличчям одно бандитське обличчя за другим, затанцювала стеля, каганець на комені почав виводити вогнені кривулі, а стіни ламатись і складатись, як паперові листки у книзі. Захіталась підлога і геря, як порожній чувал, осів на землю. Ще хвилю посидів він на дошці, зіпершись на руки – Каламутними очима, вдивляючись у стелю, а потім голова йому закинулась назад, і він упав на спину, як зів'яле стебло. Це на мить утворило п'яниць, але тільки на мить, бо вже наступної хвилини горбань із великого кухля лив на голову Гері холодну воду і приговорював: З'ядьку мій, любий, та на кого ж ти мене покидаєш, сирідку?» а вже ж тобі більше зузулі не чувати, ні сонечка не видати, а мені наче чайці тій небозі по світу літати. Пару букушкурятянці склав Герія як мертвому на грудях руки і вставив межі пальці як свічку, жовту пляшку з-під самогону. І вся компанія почала вийти над Герею п'яними голосами, наче голодні пси осінньої ночі над стервом. Тим часом холодна вода, що її без коли лив горбати на голову Гері, почала поволі вертати його до пам'яті. Ворухнули свії і заіскрили нам мен з-під повік очі, але вражий знову погасли. Бандити перестали вить. Двоє з них обережно звали Герю на ноги і потягли до ослону. Горбань ножем розціпив курсантові